Bismillah Ahmed rahman i rahim tirsdag den 28.18.2016, vi har allerede haft det i den næste ende, vi har næste fjol, og vi har næste hedde, hun at hun er er عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم يقول الحق تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن خير الكلام كلام الله العلام وخير الحديث حديث رسوله الكريم صلوات ربي وسلامه عليه يقول عليه الصلاة والسلام عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عض عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاظ الله وإياكم منها بمنه وكرمه وجوده وفضه وهو على كل شيء قدير أما بعد. كاب غلا سستي إسلام بينود فام تيل حديث رقم وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون خليفة من خلفائكم في آخر الزمان يحث المال ولا يعده أبو سعيد رضي الله عنه سياءة محمد صلى الله عليه وسلم يكون خليفة من خلفائكم في آخر الزمان إينا دي إفتقاما som kommer til at blive kaldt Khalifa. Her det er en betydning, at Khalifa vender tilbage. Det er nummer et. Nummer to, Fiachele Zama. Fiachele Zama, det betyder, det er en slutning af tiden, som er på jorden. Ja, Thulmala, Oala, kaster med penge til befolkningen og giver den, uden at tælle op. Hermed kan man se, at folket vil oversvømme penge. At selve penge vil komme til at være overflydige hos folk Og på en måde kan man sige det er en prøvelse i sig selv fordi det en indikering for at folk har for mange penge Det betyder at folk vil leve det man kalder et liv som er for luksus Og ofte dem som får et luksus liv Tænker næsten aldrig på ækhir, Allah subhanahu wa Hadis ما ادن وعن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ياتينا على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقه من الذهب. محمد صلى الله عليه تكوم et tidspunkt på befolkning vo en man han vil rundt med الصدقة, min som er og han Og vil ikke at han betale vil at han betale for det. Og han ingen Og vil ikke han det. at han skal betale for han at for at ligesom nyde hans udsigt eller kiggede efter ham og ønskede at det var deres mænd min de rijali wa qathratil nisar på grund af at der ville være mindre mænd og flere eller flest kvinder Hvis vi er nu tager at dele hadisen op i sektioner sektion nummer 1 at penge vil være i overflødighed og folk vil have penge og når du kommer med din sadaqa, så er det sjældent, du vil finde nogen, der er færdig til at tage imod det. Og så har du det næste. Og det næste er, at selve kvinder vil være i overkomstalderen. Eller det vil sige, de vil være der i over, overkomstal. På den måde, at for kvinder, der er en mand. Og det er derfor, var vajura Rajul Wahid, han vil sige, en mand følger ham omkring 40 mra'a. De er kvinder, og de er sænssygt meget. Hvad kan ske, der kan ske på grund af drab, der kan ske på grund af krig, der kan ske på grund af Alt det her, det er al som ligger hus Allah din al Wa an Allah anhu an nabi sallallahu alayhi wa sallam Ishtara rajulun min han har købt af en anden mand ejer ejer bolig eller et sted, som står foran der, hvor der er bebyggelse på. Forvede alldi shtar al ejer af ejer Man, som har købt den her bebyggelse, han fandt en jarre. En jarre, det betyder noget, som er lavet af lære og den er fyldt op med guld فقال له الذي اشترى العقار rekar ham som har købt selve boligen, han siger til ham, Huddhahavek, tag jeg har ikke brug for det. jeg arva og ellers er jeg starret har købt og har selve lahul som både og huset og indholdet fataha kama ila rajul فيها dealt den her episode med en dommer som er en mand فقال الذي تحاكم كما حمدا har sagt til ham som skulle dømme mellem dem alakuma walad haytan ham tuman han spør haye børn qal ahaduma li ghulam den ene siger jeg har en en knægt وقال الاخر Rale enke الغلام al rolem algeria. الغلام her al rolem algeria. Lær knægten gift med pi. Og en firar eller en fusihima min og det her som I har guld, og som Læg her. Nummer et. Købe. Nummer to befindelse af nogle ting, som den anden ikke vil tage imod, de guldet. Og hermed kan man sige, er det fordi han er gudfrygtig? Det kan det også være. Er det fordi, at den person, som har fundet øh, guldet, han vil ikke tage imod haram, og den anden frygter Allah, at han har solgt det hele, så det er de der indhold. Og dommeren dømmer i henhold til, at de kan få manfa'er begge to. Og det er, at en dreng og en pige bliver gift, for Allahs skyld subhanahu wa ta'ala, ikke for at skabe splitt, Og det er muligt. Hadist nummer 20 Og an Abi Hurayrat radiyallahu anhu, anahu samia rasulullah s.a.w.a reira hahöet Muhammad Saallahu sellam si, gan te mora aadai ma huma ab na o huma. Da ha tokvinna som dehav derpra. Je a de bo fedda ha badi ibni da huma. Og minske var ud så kom selv vi ulven og så tog imod mul din ena bang. Faqalet li slahi bedi ha din insaiteen, Innem døbte i din søn. og sagde de andre innem døbte biebnik. Selv i ulven har taget din søn. Det vil sige, de skænkes hvilken søn som ulven har taget. Hvorfor? Fordi den ene vil ligesom få de ditt barn, så mit barn er der stadig. Så der er uenighed blandt de to, for der har kamæle David. فقضى به للكبرى صهر يسوع داود عليه الصلاة والسلام أم الدم صهر الدم أبعن تسلهت إلست فخرجتا على سليمان بن داود سكيب تقول س سليمان بلداود سن داود فأخبرته صهر ليسم سكت ولا سكيب فقال اتوني بالسكين أشقه بينهما han sagde: Kom med kniven, så jeg kan skære barnet i to. Så hver er jeg for en del? Forræder det sorte, lad La falde. Hende lille, det vil sige den yngste, sagde: Lad være med Allah Så sagde han: Det er hendes søn. Så har han dømt, at det tilhører hende den yngste. Læg mærke til her! Muhammad s.a.w. fortæller om en historie, der er sket for uh, de tidligere nationer, og det er Daud og Suleiman. Og her kan man se, at rulama uh, kan dømme forkert, og hermed kan man sige, har vi to profeter, Daud og Suleiman a.s.w. For hver har lavet ishtihad, og deres ishtihad har været anderledes. Og det er en dømning, som de kan ramme, og de kan fejle. Og hermed kan man sige, at Suleyman a.s. har dømt i din sig eh, korrekt ved at bruge nogle andre metoder for at finde hak og finde sandheden frem Hvor Dawood har dømt, hvad han har hørt Hadis nummer 21 Og an mirdas al-aslami r.a. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم, يذهب الصالحون الأول فالأول وتبقى حثالة كحثالة الشعير أو التمر لا يباليهم الله با لا يباليهم الله باء لا يباليهم الله باله محمد صلى الله عليه وسلم سياء يذهب الصالحون تقوت Al A du fal Auel. Den første so nice, er de gå forsvennder så kommer Den næste af din gå. Hvor da er hoælet hun kan hoal at til kjører.ålovsky Det der bliver tilbage, det er det beskidde. Detvis de er var som er baligt. Ka hoal at kjørrer aftommer, du vi se når du har var, så har du gå var af kvaliteten og så har du dårlig var af kvaliteten så siger han, at de gode af folket forsvinder, og så bliver der de dårlige avar, som er på hylden, og det vil sige menneskerne, la la, la lahum waznan, wa la lahum Allah subhanahu wa ta'ala vil ikke kigge på den, for det er ikke de værd, da de har ingen salah, der de ikke har oprigtighed i deres handlinger, og plus, at de sætter fokus til at tilbyde Herren, og det er Allah subhanahu wa ta'ala. Der ligger også noget i den hadis, at en af de ashratisar, det vil sige tegnene på dommedagen, er, at de gode vil dø først. De gode vil dø først. Og de dårlige vil forblive. Og det har vi nævnt masser af gange i nogle tidligere historiske, eller i de tidligere serier ved at holde. حديث رقم 22 Rafir رافعه بن رافع الزرقي رضي الله عنه قال جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعدون أهل بدر فيكم ما تعدون اهل بدر فيكم رافع بن رافع هنسيه الجبريل عليه الصلاة والسلام كم محمد Mater og duna ehla bedrim fikum. Hvad måler i? Hvilken status har bedrimsbefolkningen hos jer? Kala min afdadil muslimin. Aw kalima neha. Han sagde, de er bedste af de fast trone. Eller de bedste er de trone. Og de bedste er muslimin. Den som underkasse Allah. Kala wa kedali kan man shahi da min al-malaika. Ligeledes er disse ingen, som har været med i bedrikslag. Allahu Akbar Fordi i bedre slag Der var malækker Som delte samme mål Samme sahabah Og de begrivede for at opretholde Allahs din på jorden Og de kæmpede for at Islam vil blomstre Og komme frem Hadith nummer 23 Og an ibn Umar Radiyallahu anhuma Kale Rasulullah Sallallahu alaihi wa Ida anzal allahu ta'ala biqawmin aðaaban açabal aðaaba man kána Summa Thumma bu'ithu ala a'malihim Allahu Akbar Muhammad sallallahu alaihi wa sallam say Ida anzal allahu ta'ala biqawmin aðaaban açabal aðaaba man kána fíhim No Allah, nur no straf So will Allah send a straf and put them the for of straf Or do we see them som er oprindelige er synder, men alligevel på grund af de andre ikke kalder til de gode og forbyder de dårlige, så vil straffen ramme dem også. ثُمَّةَ بُعِذُوا عَلَىٰ أَعْمَالِهِمْ Og når de vender tilbage, så står de ret på deres øh, indhold af handlinger. Det er vigtigt. Hvis vi kigger rundt omkring, og der er mange der siger, hvorfor skal jeg blande mig? Jeg skal være natural. Jeg skal holde mig lige. Det er ikke min skyld. Det er bedst, at araberne siger, at Amschel hedder Jeg går lige langs med vejen så jeg er jeg ikke nogen, der indblander mig. Bla bla bla. Alt det her, det eksisterer ikke i Islam. Men er min kun munkaren, faldt i Han som siger, en munkar, han skal skifte. Hvor mange metoder har vi til at skifte munkar? Hvor mange metoder har vi til at skifte munker og jama Skal jeg lige se om jeg er vågne eller om jeg er fattig i søvn 3. Luksus Nummer 1 Hvad er din første? Ah. De andre må gerne ligesom være med Med hånd Luksus Dræben Nummer 2 Nå, nah, med tungen, dræb nummer 3. med tungen, dræb, vi har med hånden, med tungen, med hjertet, luksus, her, dræb, nah. <laughs> når vi har de tre, man starter altid med din første, så siger vi, hvordan kan vi få det ændret med hånden, uden at der sker en skade på mig? Så går man ned til tungen og siger, hvordan kan jeg ændre, uden at de gør en skade på mig? Så der er der nogen, der siger, hvad så hvis det sker? Det er op til personen selv. Og hjertet at benægte, og hade det og forlade det, det er vigtigt. Og her siger Muhammad s.a.w Når Allah kommer med straffen Han straffer alle De gode og de dårlige Og dem som er gode Når de vender tilbage Til straf eller til Allahs dømning Så er det i henhold hvad de har handlet Og det er det vigtigt Det er ikke tilladt for os At sidde Og lave det man kalder Tavshed over dem Som vi går sønder Og det sker ofte Her der Akhuri, det er min bror Her der Ammi, det er min onkel Her i Bint Ammi øh, Men lige så snart vi er uvene, Så begynder vi At hive alt frem Khalas. Så kommer islam tilbage Når vi suger Når det er personlige guder Så begynder vi at hive islam frem Som om det er sådan vi hinder vores øh, haq أعوذ بالله حديث نمفية شو وعن جابر رضي الله عنه قال كان جزع يقول يقوم إليه النبي كان جزع يقوم إليه النبي جابر سيه محمد صلى الله عليه وسلم هنستوب نهن له خب فلما وضع المنبر سمعنا للجزع مثل صوت العشاء da memberen blev lagt, så kunne man høre, at selve grenen, han havde det ligesom en, en lyd, Ishar. Og det er det, man kalder, øh, når, når, når selve kamelens, altså hunkøn af kamel, er øh, ligesom ved de sidste måneder i sin øh, graviditet. Ligesom, øh, øh. Og det er derfor, det en, en efterligning, at den, den havde en lyd. Hata Nabiyo for at være عليه al-ehihi Til Mohammed Sarasalem gik og sin hånd så blev den rolig. Og hermed kan man se, der er en som siger, at jeg Det er den dag, hvor det var jumma. den al minbar De har en minbar til ham, så Mohammed på den så den her øh, del tre øh, sahat røbt, som han stod, kan hætter kan det anden chakra, at vi var bange for at den vil dele sig i to. Og her for en anden oversætning for sahat siha sabi, den røbte ligesom et barn røbte. Til Mohammed Saeed Allam gik ned og satte sin hånd på det. Øh, Al det her, det skete i Medina, hvor Muhammad Alaihi Wasallam han skulle holde uh, khubba, eller hvor han skulle tale, sallallahu alaihi uh, wasallam. Hermed er den en indikering for alt det, man kalder jamadat. Jamadat det betyder, at de døde, ligesom sten, uh, træer, etc., som Allah, Subhanahu Wa Taala har skabt, de har en form for tasbih til Skaberen og kender til al-Mahluq, og de kendte til Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Og det er en af de magiser, som Muhammad sallam havde, hvor Sahaba kunne se, hvilken lyd der kom ud af det her træer eller sten eller linde Der er også noget, hvor han siger, at der var en sten i Mekka, som hilste på mig hver gang jeg gik forbi ham. Allahu and Kan jeg i Mekka? Der var en sten i Mekka, som hilste på Muhammad sallam. Og det er det er en del af de ting som muslimerne tror på og anerkender. Men det de skal være, så de, at, at de skal ikke være sådan sofistisk at det sker for alle Nej, kun til Muhammad sallallahu alaihi wa Det sker kun til Muhammad og sket kun til Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hadith'en kommer fra og an Abi al-Khushani. جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم هنسي إن الله تعالى فرض فرائد فلا تطيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها الله أكبر. Inna Allah Ta'ala Allah Subhanahu Wa Ta'ala Faradha fara'id Fala tudai'uha Allah Subhanahu Wa Ta'ala Har giddet fara'id Hvad betyder farida? Hvad betyder farida? Hvad betyder farida? Blikta Obligatoriske ting Som I skal gøre Fala tudai'uha Lama fuladen Og oh, her med kan man sige og har فلا er det ikke sådan, er. Det er at af, er. Og er og så at feste det er fra morgengrunden til natten Til nattens bøn Og så siger han Hvordan kan man lave iktidat? Hvordan kan man gå over givet? At udføre disse ting som Allah har bedt os om at holde sig væk fra Allah har gjort sine haram Hvorfor skal man opfordre sig selv til at komme i noget det? Allah lukket, a, ligesom, over nold, lakum la <laughs> og det er derfor det her din indikerer noget som er faktisk sjovt. Der var en der spot mig, angående i må man gerne spise der ombart øh, et eller andet middel, som man bruger, så det er taget fra lus, whatever Så sagde jeg, at der er ikke er en indikering, at, at når folk åbner munden eller eller andet Der kommer en masse af ting, og de ryger direkte, ligesom øh, alle mulige små dyr, som vi ikke kan se Og hvis de bruger det til madlavning, så skal de i hvert fald bruge øh, mange tons af de der øh, dyr, som du snakker om Men jeg tror, de er kemikalisk fremstillet Så vedkommende siger til mig så siger du, at det er halal at spise løs. Så sagde jeg Har du en hadis der siger, at det er haram? <laughs> har, du, har du en hadis der siger, at det er haram? Og det er derfor, at der er mange gange De åbner emnet for alle mulige. Og har jeg nogensinde fortalt jer Det gang, der kom en indikering Med det der i-nummer I-nummer system Har jeg aldrig fortalt jer den historie Med i system? Nej skal det af uh, de andre, no, no uh, I gamle dage, for mange, mange år, mange år tilbage Det er i min ungdom Så kom der sådan en liste over Halal i nummer, haram i nummer Jeg ved ikke hvad, så vi har printet Jeg ved ikke hvor mange sider Så har min mor sendt mig For at købe nogle varer til hende uh, Og så skulle jeg alt hvad jeg køber Tjekkes, selv mail Selv eller andet med det der i nummer jeg kom hjem, det eneste jeg havde med, det var faktisk mælk Mælk havde ikke nogen i <laughs> Alt andet var har jeg ikke købt <laughs> Fordi det var under haram i mig. Så, så dengang, den jahl man var i, må Allah beskytte os At man troede, at det her, det var, det var ligesom det man gik ind for Og det er faktisk forkert så vi fik undersøgt det nærmere og studeret det, og så fandt vi ud af, at det her er det ikke måden at gøre tingene på, når der en uh, annoroya naakulu ma'ahu aljiran. Tayyib. Muhammad sallallahu alayhi wasallam til Abdullah bin Abi Auf siger vi har været i krislag sammen med profeten sallallahu alayhi wasallam i shu hvor han siger begge udtalelser er at de spiste græshopper i begge to. Er det tilladt at spise græshoppere? Nej. Øh, og græshopper blev ligesom sagt til Øh, Øh, og de er begge to. al Det de er Øh, Uthar om de har en køn eller hun køn. Men, må man gerne spise græshopper? Ja. Er det tilladt at spise græshopper? Ja. Der er nogen der siger, at græshopper smager godt, når de er grillet under sol. Er nogen af jer, der har smagt græshopper? Har I smagt det? Ha. Der er nogen, der siger, at de er meget crispy, når man. <laughs> På græshopper. Janne, hvis jeg laver det, Moody, kommer du? Moody, hvis jeg laver sådan en kæmpe tallerken med græshopper foran, dig, siger vil du spise det? Gratis, men jeg godt, Det tror jeg ikke, du vil. Nu hænger jeg selv, nu vil jeg hænge på det, fordi de. så kan jeg godt finde på at servere en helt tallerken til at se dit ansigt væk. Dig er du er, er, er, er vant til falafel eller shawarma og så jord. du vil ikke spise græs for meget. رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلدغ المؤمن من Mohammed s.a.s. han siger la yul mu mu'min Det vil sige en trofast min. Han bliver ikke ligesom bedt af samme hul to gange Det vil sige, når du har et hul, og der er øh, slange ned i hullet Første gang når du stikker dine finger og så bliver du bedt af, af, af selve slangen Så vil ikke sætte dine fingre ind igen in, in Og desværre er det sådan, at mange mennesker de bliver de bliver øh, ligesom øh, bit af en slange to gange, eller de falder i samme fejl to gange. Og læg mærke til hvad han siger, en mu min bliver ikke bedt af samme hul to gange. Hvorfor? Fordi en mødmind han er trofast, og han er påpasselig. Og han tager sig af de som han gør, at når han bliver ramt en gang, så skal han bakke tilbage, og det er derfor man skal passe på. Man skal passe på. Helelis nummer 28. Og han som Allah til den han vil ikke kigge på og han vil ikke opløfte dem. Og det betyder At Og det betyder at rense den fra deres sønner. ولهم عذاب أليم اطيويل فور ان هور والله رجل على فضل ماء بفلا يمنعه من ابن السبيل المن هنستور دا وند فرونسر وهن هولدر ا دير بيرسون دا هاب بي هو ورجل بايع رجلا سلعة بعد العصر فحلف بالله لا اخذها بكذا وكذا اور ان مان سونسيل عصر صمهن سوا وبو الله سبحانه وتعالى أديها قسطهم صماع صماع ذي لاين فصدقه هو على غير ذلك وهم الذين هن توبهم من هنا إلىنا ورجل بيع إماما إمام سمجئ في الإمام يبي سبيع لا يبيعه لا يبايعه في دنيا فإن أعطاه منها وفى Hans bager hans yd, hvis han giver ham noget, penge eller magt eller sådan noget, den er god. Og hvis han ikke giver ham noget, så han ikke noget bag så jeg er ikke noget bay'ah. Læg mærke til her. Vi har tre slags, hvor Allah ikke vil tale til den, og vil ikke kigge på den, og vil ikke uh, ligesom uh, rense den fra deres sønder, og de har en hård straf vandet det betyder de der folk har behov for hvor du holder tilbage fra dem og hvis du giver det vil ikke få de her ting til at forsvinde fra dig og selv hvor du sælger noget hvor du bruger Allahs navn i form af svævning og det er haram rigtig blad og så den sidste er den det er ham som giver baya'ah og baya'ah nu her den er der ikke men hvis den kommer så som en الله der yderfor Allahs gud er ikke Og er صلى الله عليه وسلم, sagde mellem de to قال fire hundred. Sagde, ja Abu Huraira, fire قال dage. قال ويبلى كل شيء من الإنسان إلا عجب ذنبه فيه يركب الخلق ثم ينزل ثم ينزل الله ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل وإن رواية المطل بين النفختين أربعون معلم دتشو بوس سمك متسابلي بوس Hvem uh, er det, der kommer til at puste på selve trompetet? Kender I navnet på vedkommende? Han siger, mellem begge puste, der er før så sagde, at oh, Abu Huraira, fyrre så sagde han, abeid. Det er så fjell, er sandt. Abeid. Abeid, betyder, at jeg benigter og svarer. Så sagde han, abeid. Jeg benigter og svarer. Det er oh, år, så sagde han, jeg benigter. Så sagde han, at i ifra måneder, så ser han Arbeid Og jæbler alf forsvinder Kullu shay, alf fra mennesker forsvinder Illa ajabu thembihi Ajabu thembihi, det er selve Starten af mennesker Og starten af mennesker, det er al us det vil sige Det den nørste del, som ligger Bæst, det vil sige Opstarten af nørste del af rygsøglen Den der som er ligesom gummiaktig, meget blød. Du kan ikke ødelægte. Den blev kaldt, eller at den beh eller at du dænbe, blev det også kaldt. Fihørakabul khalg, de afstående mennesker. Thumme, yunizzilullahu min al-samæ ima. Allah, al Allah subhanahu wa ta'ala, nøsina Og nu siger, nøsina som er lyst, i sig selv. او دي هي دي فوق دي هالمشكره تلت جندنهت سسيل اجين فصصيا فينبتون كما ينبت البقل او دي كما تي ليسم اپستور ليسم الخضار الخضار ديسم بلنت طيب حديثنا ما تخال ا وعنه قال اس ابو هريره يا بلنتا بلنتا ليسم ايق اورا بلنتا Lige som den kære løgner, løgner, hvordan løgner البقل at være bagl, det betyder den kom at lige som Og han var abu Raiya, der var allah, og han var blandt de nabi i møde. Han taler om, at der kom arabere. Mohammed, der var en af de Vem er så en araber, jeg mødes her? At takke ham en araber. En beduin. han er han og kala bare, du har nogle andre, siger, bællem, jeg er smær, ida han er færdig med tre, til han var i kammer tre. Så siger om Allah. Når selve menneskene ikke bliver betroet, så vent på dommedagen. Qala Ka kifah at hvordan vil de blive betroet? Ida al ila ahle, Når dem som overtager positionerne er ikke egnet til at tage disse positioner, hvordan? Lægtegnet her er her, Sallallahu Alaihi Wasallam svar specifikt. Nu i verden er der mange mennesker Politiker Syur ledere, Som overtager nogle positioner på grund af arv Og leder samfundet på grund af arvelse Eller på grund af magt Eller på grund af øh, Position, status Ikke på grund af guldfrygthed Og Allah subhanahu wa ta'ala er den albæktige Må Allah beskynd os Hadith nummer 31 وعنه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم فإن أصابوا, فإن أصابوا فلكم وإن أخطأوا فلكم وعليهم يصلون لكم ااا اتَّدَمَّسَ الْمَلِكُونَ الْمَلِكُونَ Muhammad taler om dem, hvor han siger, Lakum I sallow nallakum, de beder for jer af dem. Fah en afsabu, de, rama, og speciel, hvis naga om el-hakim del de muslim. Fah en afsabu, falakum, vist i rama plettet, så det for jeres fordele. Fah en afsabu, falakum, wa i alle falakum, så de وَعَلَيْهِمْ Så bliver de ramt Og falakum Det betyder at I bliver belønnet For at have sabr og tålmodighed وَعَلَيْهِمْ Og det bærer selve al-wizr Selve syndigheden i handling På grund af hvad de har foretaget sig Her taler vi om en imam som en muslim Fordi En af de tegn At vi vil få nogle ledere Som i'juhal uvidne til at styre din islamiske nation og så vil du også være få shuyukh sam'a'juhal eller shuyukh ala abwab i jahannam nogle prædikker som vil føre befolkningen til jahannam, må Allah skyld så pas på hadist nummer 32 wa anhu radiyallahu anhu Kuntum kejala ummet in linnas, kala kejala ummet in ogrijet linnas, ja, tunabihim fissala silifia, anakihim. Hitta, fil islam. Muhammad sagde, Sallam, på pejsus aya, kuntum kejala ummet in linnas. Allah siger, I har været den bedste nation, som er blevet sallud til befolkning, eller er blevet Muhammad siger, kejala ummet linnas. Den bedste af befolkningen er dem, som er til befolkning. du er fi sallas fi anar dehim. Allah, ho, ho, At de vil tage de her befolkning, hvor selve halsbåndet er låst fast med kæder. Had der jeg eldede fil islam, til det kommer og entrer islam. Ja, du er bibhem Hvorfor? Og الناس de nas dem som vil få menneskene til at komme til islam, når de har magt og styrke og forføre Allahs ord frem for hele menneskeheden. Hadith nummer 33, wa 'anhu 'an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam 'azza wa jalla min qawmin min من قوم يدخلون ال... يدخلون الجنه في السلاسل محمد sallallahu alaihi wasallam han sia han Allah er forbauset over at nogle folk der kommer ind til janna hvor man kan se selve halsbåndene de har på sig hvad der sker de har dannet islam men selve halsbåndet har været omkring dem og her kan man se wa Allah subhanahu wa ta'ala si al-Qur'an fa man an an-nar wa udkhira al jannah faqad faz ham dblet væk fra ilden og blev indtrådt til janna han har fået succes og er mennesker der har på at komme ind til jahannam min Allah subhanahu wa ta'ala han har laden kom til iman så de kan overvinde al jannah باذن الله تعالى يبلو تلصم قسلة وصحة لأرضين الإسلام حديثنا مفية خالب وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها محمد صلى الله عليه وسلم سيئة بس تأسترصم أعمي السكر أع الله سمساجد ذا الله سمساجد ذا ومن تسل برهام. وأبغض البلاد تبعستي سترة أع أسواقها أسواقها سنترن هلنق سترن ضفاه فلي فلق أفضل لور أو افتع ميس بلن فلق ومن كيق ألسل بحرام إن من كيقى ما في فيمات خالبه وعن سليمان الفارسي رضي الله عنه من قوله قال لا تكونن ان استطعت أول من يدخل السوء og det er hele mangler, Kurujo min her, for inden her med Arakat og Shaitan, og vi her i Jongsibo Raajata, så man en færdighedsis af herved, og du Han siger: Læv være med at være blandt de faste, som kommer ind i hændingsstederne, og læg være med at være blandt de sidste, som får lære det. er en krig blandt Shaitan, som han ser der sine spød, så han kan trakta, og det er derfor. Er du handlingsmand, og du skal ind og arbejde selvfølgelig, men vi snakker af dem, som bevæger sig i centre, bare for at hygge sig. Jeg hygger mig i centre. Hver eneste dag går jeg rundt. حديث رقم 36 وعن عاصم الأحول عن عبد الله بن جرجس رضي الله عنه قال قلت لرسول الله يا رسول الله غفر الله لك قال ولك قال عاصم فقلت له استغفر لك يا رسول الله قال نعم قال ولك ثم تلا هذه الآية واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات عاصم رضي الله عنه وأرضاه هنسيت عبد عبدال... عبدال... الله بن جرجس رضي الله عنه هنسيت في المحمد صلى الله عليه وسلم غفر الله لك مؤلاء تلقير أو محمد سيئ محمد ولك قال عاصم عاصم اسبعه أنا, أنا تابعي فقلت له استغفر لك رسول الله ها الله بيت الله أن تلقل سفاره قال نعم قال ولك ثم تلا هذه الآية og så også til dig, og så læste han i soldat Mohammed værsner med 19, og større fylde i dem, begeister far for din egen søn, og begeister far til alle muslimerne, både af begge kønner, han køn og hun køn. Læg mærke til sig her, at deres forståelse for det er, at de forstår, hvad Mohammed sallallahu alaihi wasallam siger. Hadis nummer Masoud Khalb, og an al Ansari, anhu, sagde: "Sagde den profet Sallallahu alaihi wasallam: 'Innå, somme af jer er blevet forvirret over for ordene i den første profet. Hvis I ikke de tydelige er, at når folk ingen mener har, så kan de gøre, som de passer. Og det er klart. Nå, Allah. At Muhammad har spurgt Allah om tilgivelse Og det er derfor han siger ya lak. Må Allah tilgive dig Og så siger han Også til dig Det er en æblig vinding af ordet Og Muhammad s. S. Her Når folk har ingen maner Så kan de gøre som de passer Og det kan du se nu Folk render rundt han nøgn De har ingen maner Det er normalt Det er det de hævder Det er det de siger Må Allah beskytte Hadis nummer urat og Wa an Ibn Mas'ud radiyallahu anhu qala qala nabi sallallahu alayhi wasallam awwal ma yuqda' bayna an-nas al Muhammad sallallahu alayhi wasallam the first judgment that Det vil sige dem som har dræbt og slået, alt det der, kommer Allah til dømme blandt befolkningen. Hadith nummer ni at den sidste vi for i dag. Wa an Aisha radiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu خُلِقَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْنُورِ وَخُلِقَ الْجَانُ مِنْ مَارِجٍ مِنْنَارِ وَخُلِقَ min مِمَوْصِفَ لَكُمْ Beskrivelse er skabninger som Allah har skabt og det er melæikere som har skabt en lys og jan, det betyder jinn den har skabt en marriage min nar min nar, betyder den her dam som kommer op fra til det som han har skabt Selvi dampen, der kommer op af ilden, det er det, som er jinn er skabt af. Hvor hurtigt er adam i mausifalakum? Røgelys ild. Jeg tror ikke på dansk der er noget, der hedder Røgelys ild, men det er dampen. Det er selvi damp, der ligger over. Jeg ved ikke, hvad den hedder, om den hedder ild, det tror jeg ikke. Hvor hurtigt er adam i Og adam er skabt af lærer. Det er ikke i flammen, nej, det er ikke flammen, det skal jeg ikke lave. Når du laver bål, så kommer al-wahaj al, -wajj. al -wajj, det er selve, selve dampen Når du sætter din hånd, så er der damp Den der damp, det er det vi snakker om Det er ikke en flamme Lad være med at lave en lille om på det Er Det er selve dampen Næste gang, så går vi i gang med nummer 40 Ibn Allahi Som jeg sagde til jer, I skal ligesom tænke over, at vi mangler ikke så meget så vi faktisk er snart øh, færdige med riarde Salahin. De var ikke længe. Vi mangler øh, måske maks to gange, Maks to, max to gange, gang eller tre gange. gå. Bare for at få fem komme og sagt mig, hvor du er. spørgsmål, så tager vi det nu. Det er sagt nu.